يَا لَا قَوْمِي مِنْ نُفُوسِي عانا قد قَتْ دَرْبَ السِّيْفَالِ رَوَّاجَتْ لِلْمَوْتِ سِرًّا بَيْنَ أَحْرَاشِ الظَّلَالِ إن الحمد لله نحمده ونستاعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيرات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ثم أما عباد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشروا الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أمو أباده كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وصوية وصوية وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله السمد لم يجد ولم يولد ولم يجده كفوا أحد الآيات كاشي ابن تيمية رحمة الله عليه أول جنس سبادة Kako je Allah subahanehu wa ta'ala sebe opisao u suri el-Ikhlas koja vrijedi trećinu Kur'ana u kojoj je Allah veli. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svako, nije rodio i rođen nije i nikomu A U ovu rečenicu spada. Na koju rečenicu je mislio šehol Islam ibn Taymih, rahmetullahi aleyh? Posljednije pravilo, braćo, koje smo spomenuli, vezano za Allahova tabarakeva ta'ala svojstva, pravilo ehli sunneta, jeste spoj između negacije spoj negacije i potvrde i kazali smo braćo da se Allahovate barake o teala svojstva da se Allahovate barake o teala svojstva dijele u dvije kategorije ili dvije grupe prva grupa ili prva kategorija jesu es sifat et subutije potvrdna svojstva koja su to svojstva to su ona svojstva koja je Allah tebareke o ta'ala sebi potvrdio druga vrsta su es sifat el menfije negirajuća svojstva to su ona svojstva koja je Allah tebareke o ta'ala sebi negira ili zanikao Što se tiče prve grupe, svojstava. Dakle, potvrdna svojstva. Njih je jako puno. Najbitnije potvrdno svojstvo Allaha te barake wa ta'ala jeste šta broću? Jednoće. Kul hu Allahu ahad. Reci on je Allah jedan. Pa je Allah potvrdio šta? jednoču sebi. To je potvrno svojstvo. Kada Allah subahana wa ta'ala kaže wa huve sami'u al basir a on sve čuje i vidi. To je svojstvo? Potvrde ili negacije? Potvrde. Kada Allah jalla wa ta'ala kaže matahav Allahu min waled vama wa kane maahu min ilah kaže Allah sebi nije uzio dijeti I pored njega pored njega nema drugog boga. Kakvo je ovo svojstvo? Negacija. Kada Allah dželle vealla kaže: "Wa huwa On sve može. To je šta? Potvrda. Kada Allah kaže: "Wa ma ana Kaže ja ne činiim nasilje svojim robovi. To je kako svojstvo? Negacija. Kad kaže uzvišeni la ta'khuduhu sinatun wala nau nev, ne obuzi maga drimež niti san to je svojstvo negacije kada mah kaže al hayyul qayyum jivi vječan to je svojstvo potvrde <coughs> kada allah kaže allah gafila, kaže nemoj nikako misliti da allah ne Prema onome što rade zulumčar to je svojstvo? A negacije. Svojstvo šta negacije? Nemoj misljava da nemar, dakle Allah nije nemar. Allah zna šta oni oni rade. Kada Allah kaže Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, milostivi je na se uzvisio. To je svojstvo potvrdi, potvrdi. Kada Allah kaže wa ma rabbuka wa ma rabbu Kaže gospodar tvoj ne nezaboravan. To je svojstvo negacije. Kada kaže Uzvišeni: "Wallahu yuhibbu sabiri Allah voli strpljive. To je svojstvo potvrde. I sva svojstva idu na na oba ovaj nača. Da ke svojstvo potvrde i svojstvo negacije. I kada kaže Šejhul Islam ibn Tajmije rahmetullah alejhi Kaže, a u ovu rečenicu, ili u ovo pravilo misli pravilo, potvrde i i negacije. Kaže, u ovo pravilo, u ovo pravilo, kaže, ispada i to, kako je Allah te barake o te ala sebe opisao u suri El-Ikhlas. Tak što više, braćo, riječi šehadeta, la ilaha illa Allah, u sebi se drže šta? negaciju prije potvrde. La ilah nema Boga illa Allah osim Allaha. I neće biti prijimaćena potvrda dok se, dok se dok čovjek ne negira. Dok se ne potvrdi negacija. Jedna od sura koja opisuje Allaha te tebareke ota'ala a koja u sebi se drži svojstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala potvrde i negacije jeste sura Al-Ikhlas. Ili poznatija kao sura Kullu huvallahu ahmad. Kullu huvallahu ahmad. I mislim da nema muslimana koji zna govoriti, a da ne zna ovu suru. I u 90% slučajeva ovo je sura koju dijete prvu nauči, koju čobnjik musliman prvu, prvu nauči. Međutim, smatram, smatram, potrebni da ovde kažemo nekoliko riječi o Kur'anu. Šta je to, braćo, Kur'an? Šta je to, Kur'an? Kur'an je Allahov govor. Objavlje poslednjem Allahovu poslaniku, Muhammedu s.a.l. preko meleka, Džibrile postepeno, u razdoblju od 23 godina, i to 13 godina u Mekki i 10 godina u Mediji. To je ukraska definicija Kur'ana. Dakle, Kur'an je Allahov govor, nije govor ljudi, niti je govor bilo koga od Allahovih stvorenih, već je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Objaden komer. Poslednjem Allahovom poslaniku, Muhammedu s.a.w. Samim tim što je poslanik, ali i s.a.w. Poslednji poslanik, Kur'an je šta? Poslednja objavlja. Preko Meleka Džibrija. Kako? Postepen. Šta to znači? Kur'an nije objavljen odjedan Kao što je to bio slučaj sa priješnjim objavljama. Već je Kur'an pratio dogajanje. Pratio dešavanje. I rešavao Zato je Kur'an objavljen šta? Postepen. 13 godina je trajala objava Kur'ana u Mekki. Zato imamo Mekanske ajte. A 10 godina u Medini imamo šta? Medinske ajte. I vi ovo znate. Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu. I to vam nije strano. U noći koja se zove? Lejde tol kadr. Prvo što je objaveno od Kur'ana, su prvi pet ajeta i sura Al-Alaq. Iqra bisme rabbi kellezi khalaq, khalaqa linsane min alaq. Iqra wa rabbu kelle kralaq, allama bil qalam, allama linsane malam i alam. To svi Uči u ime gospodara tvoje koji stvara, stvara čovjeka. Uči plameniti gospodara tvoje koji podučava peru koji čovjeka, podučava onome što ne zna. Dakle, to je prvo objaveno postaniku, a.s.v. Šta je posljednje, braću, objavljeno? Od Kur'ana. Šta je posljednje objavljeno od Kur'ana? Posljednje objavljeno od Kur'ana. Ko je to ajde? 281. ajt sura al-Bahara. Većina ljudi, braću, misli da je posljednji ajt iz Kur'ana, el jevme akbeli tulikum dine. Danas sam vjeru vašu usavršen. Međutim, većina islamskih učenjaka nije na tom mišli. Poslednji objavljen ajet jeste 281. ajet sura Al-Baqara. Koji glasi: "Wa taqu yau-man turja'un fih Allah. Kaži bojte se dana kada ćete biti vraćeni svom gospodaru. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasab." Zatim će svako dobiti svoju platu, ono što je zaradio. ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون انيكم السنه правда не че бити учини انيكم мене правда не че бити бити учини كoji je braćo najkraći ajet u Allahu vetknizi koji je braćo najkraći ajet u Allahu vetknizi najkraći ajet prema većini mufessira jeste 63. ayet sura ar Nehammetan, modra zelen. Najduži ajet je? Ha? 282. Evo, kažu brati 282. 282. Drugi ajet, sura al -baqar. Poznat kao? Ajet u D. Ajet koji govori o čemu? O dugu. O dugovalju. Šta je to sura? Pošto govorimo o suri. Šta je to sura? Kad te neko pita šta je sura, kako mu odgovoriš? Sura je i ajet je dio Por'ana. Sura je pogladje Por'ana. Ajet je rečenica Por'ana. Dakle, sura je šta? Pogladje. A pogladje je sastavljeno od rečenica koji se nazivaju Ajeti. Koliko ima sura u Por'anu? 114. Alhamdu. Prva sura je sura Al-Fatiha. Zadnja sura je sura? En-Nas. Najduža sura je sura? Al-Baqar. Najkraća je sura? Al-Kevsar. da ovdje imamo, da znamo to. Svaka sura, svaka sura, braćo, na početku ima bisminu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ka ubudun. Osim sura? Osim sura? At-Tawun. Što znači? Do qur'anu ima? 114 sura. A kuk ima u bismillah? 104 Alhamdulillah. La <laughs> ulel fa'la <laughs> Allaho. <laughs> An-Naml. U tredje svetom Wa innahu bismillah <laughs> ar-Rahman ar min Sulayman. Wa innahu bismillah Kad je Suleiman sloao pismo, belkisi, napisao je pismo i počeo ga čime bisminu. Kaže bismillah rahmat rahim, ovo je pismo od Suleimana. U njemu stoji tako, tako da imamo šta? 114 bismina i 114 114 sura. Kako su braćo sure dobile naziv? Govorimo sada o suri El Ihlas. O suri El Ihlas, iskrenost. Kako su sure dobile nazive? Kažu islamski učenjaci, sure su dobile nazive na jedan od tri načina ili puta. Prvi je, kaže po nekoj riječi koja se spominje u dotičnoj suri. Po nekoj riječi koja se spominje u dotičnoj suri. Kao na primjer koja sura? Sure? Sura al- Bakana. Tamo se spominje Bakara, pa je Bakara dobila naziv Bakana. يلي رصيم اه <تصفيق> العنكبوت سوره العنكبوت باوك يرسو سوره العنكبوت spomine spomine se pau recimo sura al maide dobile enazi potrpes kada su hawariuni od isa al salatu wa Ma idete mine sama. Kaže, može li tvoj gospodar da nam? Spusti Ma idu. Odnosno trpezu se neba. Pa je dobila naziv. Je li Ali Imran. takođe Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ala Ibrahima wa Ala Imran. Allah je odabral porucu i tu i odabral porucu Ali Imran. Pa je dobila sura naziv Ali Imran. Dakle, ovo jedan način. Da su u dotičnoj suri spomene neka riječ. <kuh> Drugi način. Da sura govori o nekom događaju. Da sura govori šta? O nekom događaju ili do, ili o nekoj temi. Pa recimo, sura sura Al-Qiyan govori o čemu? O sudnjem danu. Pa recimo sura sura Nemr Govori o događaju Sulejmana i Imra. Mut. Molim? Mulk? Biedih ili Mulk? Recimo po To je prvi dio. Svaku suru možete sad da stavite na vagu ova tri pravda. Dakle, da obrađuje neku neku temu. Dakle, da obrađuje neku neku temu. Recimo sura 0 govori onuhu alaihissalatu wassalam. I treća, treći način, ili treći put, jeste da sura, dotična otična braća upućuje na neko značin. Dakle, ne spominje riječ, ne obrađuje temu, ali upućuje šta? Dakle, u njoj se ne spominju događaj, ali upućuje na neko na neko značin. Na neko značin. Kao recimo sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha. Zašto se naziva Al-Fatihah? Uvod, je li te, Al-Fatihah? Prevedeno kod nas pristup. Zašto? Zato što ne moš kladen dok ne provučiš Fatihah. Iako Fatiha? kao Al-Fatihah se ne spominje u suri Al-Fatihah. Tako je ta riječ Al-Fatihah. Kao recimo sura? Sura Ihlas, o kojoj sada govorim. Nema spominjanja riječi Ihlasa. Niti ima događaja, ali govori o čemu? Govori o Jehlasu i o tome će sad biti govorio. Dakle, ovo su tri načina ili tri puta imenovanja sura. I tako su sure dobile naziv. Da ponavimo, prvi način, po riječi spomenutoj u dotičnoj suri, zatim po događaju i temi ili po značenju na koje upućuje dotična sura. Sura el Jehlas. Iskrenost. Sura El-Ikhlas. Iskrenost. Ili, kul huvallahu ahad. Dobila je naziv po kojoj vrsti? Prvoj, drugoj ili? Trećoj. Po trećoj. Smo saglasni u tome. Koncenzus smo postigli. Ili ima neko da da izađe iz koncenzusa. Iz iđma. Ovo uleme ovdje. Nema. Alhamdu. Ova sura, braćo, svojim značenjem upućuje na Iskrenost. Ova sura svojim značenjem upućuje na iskrenost. Iako to tome ne govorim. Ali upućuje svojim značenjima. I to na dva načina. Kažu islamski učenjaci. Kaže, onaj ko je bude čitao i u nju bude vjerovao, taj je To je jedno. Dakle, onaj ko je bude čitao i u nju bude vjerovao, da ima svojstvo ihlasa. Ima svojstvo čega? Iskrenosti. Iskrenosti. Pa je ova sura nazvara iskrenost. <tok> I drugo, u ovoj suri govori se samo i isključivo samo o Allahu Tebareki Vata'ana. Nema nikakvog događaja. Niti spomena bilo čijeg imena osim imena Allaha. I njegove jednoće. Pa zar to je iskrenost? Iskrenost. Zato ova sura nosi naziv El-Ikhlas. Koja je vrednost ove sure od četiri ajta? Prenosi braći imam Buhari u svome sahihu od Ebu Sejde Al-Hudrija radi Allahu te'ala anhu da je čuo jednog čovjeka kako klanja noćni namad. I da klanja samo sa ovom surom. Dakle, prouči Fatiju i uči i ponavlja suru Ikhlas, ku'lhu allahu, ahad allahu, samad nam djelid, i tako. Uči, uči, uči. Kaj je bu, sajid al-kudri, kada sam osmanuo, otišao sam kod paslanih, kale i saratova sam. Bilo mi je čudno. Kaj ti osam nega pita, je propis? I dalje to je A rekao resul sallalahu alayhi wa sallam, kaj je nafsi bi yedi. Kaj tako bi onoga učio, ruci moja duša. Kaj innaha la ta'adilu thulutil qur'an. Kaže, ova sura je vrijedna kao trećina Korana. Ova sura je vrijedna kao trećina Korana. Šta to znači, braćo? Ova sura je vrijedna kao trećina Korana. To znači jedno od dvoje. To znači šta? Jedno od dvoje. Prvo, ima nagradu ona onaj koji čita... Nagradu trećine Kur'ana. Dakle, onaj ko učio ovu suru, allahu ahad, ima nagradu kao da je proučio i pročitao šta? Trećinu Kur'ana. Ali ova sura nije kao trećina. Dakle, čovjek ima nagradu kad učio ovu suru. Nagradu trećine Kur'ana, ali nije trećina Kur'ana. Sada ništa nije jesu. Jeste, jeste. Amen. Je. neko nagradu šehida, neprimjer žene na porođaju, to je nije šehida. Jeste, to je, može da se koristiramo. Šta ovo znači? je kući suru Kuluhu Allah ima nagradu, kao da je pročitao trećinu Korana. Ali ova sura Kuluhu Allah ne mijenja trećinu Korana. Osim možda kod pojedinih hođe. Ne znam. A, ima hatman, drugačka ima kratka. Triput kuluhu Allahu i salamu Ali. Ne znam. Zato želim da ovo ovaj razjasnimo, da ne bude... Posle, zavud. Dođe čovjek, provuči suru i hlas. Kuluhu ahad, allahu Allahus samedlami, ljudhvala mi, ljudhvala mi, ljudhvala mi, kullahu kufan ahad. Ima nagru da je Kur'ana, subhanallah. Ali ne mijenja trečinu Kur'ana. Kako to znači? Zavjetuj se. Zavjetujem se Allah. Ako mi da i to i to, pročitaču trečinu Qur'ana. I Allah mu da. I on maša Allah. Kullu hvala lahad, Allahum sabad, nam jelil hvala bih, jelil hvala bih, kullu hvala bih, kullu hvala. Maša Allah. Kaj je trečina Qur'ana. Kaj jezde Allah ali ne, ne menej trečinu Qur'ana. Ili doj čovjek? Kaj je ka Allah ekmer, I kuluhu Allahu ahad, Allahu samadlam i lidvalam i uladvalam i kullau kufvan ahad. Allahu akbar i odem ruku. Je li ispravno? Nije. Što nije ispravno? Pročite trećinu Kuran. <laughs> nije ispravno. Jer ne može bez fatihe ići na ruku. Kuluhu Allahu ne mijenja fativu. Je li tako? Zato je jako bitno da znamo. Vrijedi trećinu Kuran, dakle u nagradi, kao da čovjek ima nagradu, kao da je pročitao trećinu, trećinu Korana, ali ne mijenja trećinu, trećinu Korana. Jer ovo jasno neće. Tako da ovu metodu, ođansko, nemojte koristiti. To je jedno značaj. Drugo značaj. Koje je po meni bliže istine. Allah najbolje zna. Kažu islamski učenjaci. Tematika Korana. Tematika Korana. Ne izlazi iz okvira tri teme. Vi Tematika Kur'ana ili sadržaj Kur'ana. Ne izlazi iz okvira tri teme. Prvo, govoru Allah I njegovim imenima i svojstvima. Drugo, ono što je bilo i što će biti. Kao što je kazivanje o vjerovjesnicima i njihovim narodima i ono što dolazi nakon njih. I treće propisi. Halal i halal. Sura ili hlas, kuluhu Allahu čiji prijevod, nadam se svi znate, govori o čemu? samo Allah Allahu. Isključivo Allahu te bareke vata. U njoj nema propisa. Fikskih propisa. Nema halala niti harama. Niti ima spomena bilo kakvog događaja. Ni prijeniti niti poslije. Kaže zbog toga je ona trećina korana. Subhanallah. Zbog toga je ona tračina Kur'ana. U mestri dukuba. U mestri dukuba. Ensariama, u vrijeme poslanika, i salatu wassalam, imanio je jedan čovjek, jedan ensari, koji je vodio ovu I kada god bi proučio Fatihu na nekom rekatu, poslije toga je proučio ovu suru. Kul huvallahu aham. A nakon toga opet neku suru. I stavno je tako rade. Stavno. Pa su ga ensari je pitali. Kaže, zašto to radiš? Kaže, ili prouči samo kul huvallahu, pa idi na ruku, ili prouči neku drugu suru. Kaže, kao da ti ona nije dovoljna, jel? Pa nakon nje učiš još? Neku suru. Kaže, ako vam se sviđa, da vam ja imamim, ja ću imamiti. Ako vam se ne sviđa, vi nećete kog drugog. Ako hoćete ovako, bujim. Ako nećete, tražite koga hoćete. Kaže, ali nisu želili da ga izgubi. Zato kaže što smatra da najljepše i najbolje uči Allah-u uđela ova Kaže, pa su Pa je doša opasani, sallallahu a sallam, pas su mu, to priduji. Pa je pita resul sallam, kaj je ma hamaleke alahal, kaj je šta te nevelu de to činish. Kaj je ya rasul inni uhibbuha, kaj je ya voli mu usur. sallallahu a sallam, kaj je hubbuke iyaha adkhala ke jinnit. Kaj je prema njoj uganate u jinnit. To niko je vrima. U drugoj predaji stoji i kaže ah, biruhu, Kaže obavijesti tega da ga Allah voli. I onaj ovu suru, Allah ga voli. I onaj ko ovu suru, nada se da ljubav prema njoj će ga uvesti u džendret. Ova sura, braćo, ima povod objad. Ima povod zašto je ona objad. Navodi se da su mušnici, a u drugoj predaji jevreji, došli kod poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam i rekli mu kaže sif lena rabbe. Kaže opiši nam tvoga gospodara. Ko je tvoj gospodar? Koja su njegova svojstva njegove, njegove osobine? Pa je Allah te barake wa ta'ala objavio ovu suru od četiri ajeta. I ova sura, ova sura je temel i osnova ideologije vjerovanja i akajda muslimani. Ponavno, ova sura od četiri ajeta je temel i osnova islamskog vjerovanja islamske ideologije, islamske akide. I zato jako bitno da znamo o čemu ona govori. O čemu ona govori. Kaže uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala u prvom ajetu. Qul huvallahu ahad. Reci o Muhammede. Reci o Muhammede. Odgovori im o Muhammede na pitanje koje su ti postavili. Huvallahu ahad. On je Allah jedan. On je Allah jedan. U ovom ajetu braću. Reci on je Allah jedan. Koliko svoje stava Allaha jalla wa ala ima? Koliko svoje stava? Ili osobina? Allaha tebareke wa ta'ala u ovom ajetu reci on je Allah jedan ima dva svojstva hmm. kaže brat jednoću i božanstvo odakve si uzeo božanstvo on je Allah Reki smo da svako ime šta sadrži svojstvo ime Allah Sadrži svojstvo čega? Uluhijeta. Božanstva. Onaj koji zaslužuje da mu se i badde čini i da bude Bog. Jel jasno, broću? Tako da iz riječi Allah i Allahovog imena Allah imamo svojstvo uluhijeta. Božanstvenost. I drugo svojstvo je svojstvo al-ahadija. Svojstvo jednoće. A reci, on je Allah jedan i nema dva niti ima tri niti ima više jedan jedini u čemu jedini u svemu u svemu u stvaranju u ibadetu u imenima u svojstvima u svemu je jedan zatim kaže uzviše u drugom ajetu Allahu samed Allah je as-samed ova riječ as-samed ima dva značenja ova riječ as-samed ima dva, dva značenja brać. prvo je da je as-samed onaj kome pribjegavaju stvorenja u nevolji. kada čovjeka snađe nevoda Allahu pribjegal. Zato je od As-Samad. I nema nijednog stvorenja. Bio vjernik ili nevjernik. Kada ga ne volja, spopad. I kada izlaza, nema. A da ne pribjeri nikome? Allahu dželeva. I tu ljudi pokazuju šta? Svoju fitru. Svoju prirodu u kojoj ih je Allah dželeva ala stvorio. I htjeli ili ne, prihvatoju Allaha Jalla wa alazem gospodara. Kaže uzvišanju suri Yunus, huve lezi yusejirukum fil berri val bahru. Kaže on čini da morem, da kopnam i morem putujete. Je neko putovalađu? Brodo, yes. ješi, gdje u Masra? Nisi bio u Masra, sti masr. Allahu akbar. Kaže, Allah jale uvani. Kaže, on čini da kopno mi i morem putu. Hatta idha kuntum fil fulki vo javajne bihim birihim tajyba. Kaže, kada lađa plovi uz blad povetarac, kaže, ljudi se tome obraduju, dragojimi ilu avionu. Kad se ide potama, naša Allah, vijepo, alhamdulillah, jedes, piješ, uživaš, neko suša muziku, neko čita kor'an, neko rišta ne radi čita novi, tako da. Uglavnom, ljudi uživa. Kaj je kovav je on? Super! Kaj je waferihu biha, kaj je lihudi se, radu ti jer dolaze na odredište na koje odre, su na, işte na, na umimu. Kaj Allah jalla wa'ala, ja adha rihu naansi. Kaj je onda na ije sila vjeta. je wajaa umul mauju min kuli makan. Kaže i naiđu valovi sa svi strane. Zamislite ustojati. Naiđu valovi sa svi strane. Subhanallah. Ili počne turbulencije u juru. Svi donose šta še hađaš. Ona viće, ona viće, oh my god. Ona viće, ja Allah. Ona viće, ja Rab. Ona oh Bože. Ona, oh my god. I tako da. Uglavnom, <laughs> problemi, jel' <laughs> Kaže, wa dhanu, annavom uhita bihim. Kaže ljudi vide da im izlaza nema. Ide niz brdovio. Alađja tobe. Šta radi? Da Allah mukhlisin lahu ddin. Kaže Allahu se iskreno obraćaj. Iskreno pasteme da mu se obraćaj, nego iskreno iskrušeno. Ti tamo se Allahu predaj. Subhanallah. Kaže da Allah mukhlisin lahu ddin. Iskreno mu ispovjedajući vjeru. I govore kaže la in andaitana amina hadi. Lene kune nemi nešakim. Kaže, ako nas iz ovoga izbavi i doće pa molit kopna, kaže, bit ćemo ti doista zahvaliti. Šta to znači bit ti zahval, Tvoju vjeru ćemo slijediti. I tebi ćemo biti pokorni i sve ono što nam narediti što raditi. I tako bude. Ili nebude. Kaže Allah, odmau seće majeti. Kaže, fe lemma anđahu idhahum jebhune fil ardi bihajdeleha. Kaže, a kada ih on izbavi, kaže, odma odma. kaže, bez ikakva osnova i prava, neredna zemljičina. Šta je ovde nered? Okrenu glavu od Allah. Okrenu glavu od Allah. Zato i Allah upozorava. Kaže, jajuha nasu in nema bagu u kumalajan Kaže, o ljudi, to što radite i to zlo koje činite, i tu nepravdu koju radite, vam je neštetno. Allahu dželle wa ala nećete moći nauditi. Ili doći ćete opet nalađen. Je li tako? Doći ćete opet u nevodinu. Ali onaj ko Allah, za Allaha dželle wa ala ne zna Allah ko će, nemoj da očekuje pomoć u teškovići. To je jedno značenje. As-samad. Drugo značenje, kažu islamski učenjaci, kaže kaže onaj koji nema unutrice. Odnosno onaj koji nema potrebu za jelom i za, za piće. Onaj koji nema potrebu za jelom i za piće. Kako god Allah je u samad. U trećem ajetu Allah kaže Lem jelit. Volem lem julit. Nije rodio i rođen nije. Ovdje imamo šta? Dva svojstva. I to negirajuće. Nije rodio, znači Allah nema djete. I nije rođen. Nema, nema oca i majka. Subhanovoj Kaže nije rodio. Allah te bareke, tebareke ve taala. Mattakhadha Allahu min walad. Allah sebi njega uzeo, diet. Wa ma kana ma hu min ilah. Kaže Isanim nema drugog boga. Zašto je Allah spomenuo dijete, a nakon toga spomenuo božanstvo? Zato što dijete kad odraste želi da učestvuje u božanstvu, ili nije tako? Kaže, Allah sebi ne je uzeo dijete i sa njim nema drugog Boga. Zašto je Allah spomenuo dijete prije Božanstva? Zato što dijete od Boga želi da bude Bog. Kaže, idhelle dhehebe kullu ilahin bimaharit. Kaže, da ima više Bogova, kaže svaki Bog, pa i to dijete, otišlo bi za onim što je stvorilo. Kaže, wala ala baduhum ala badu. Kaže jedan drugom i pokušali da da da pobjede. I šta bi onda nastao? Nastao. Nastao bi haos, kolaps. Vratio svijet i svemir bez tauhida ne bi bio moguć. Ne bi bio moguć. Život ne bi omogući. I da nema tauhida u svemiru i na nebesima, ona bi se raspala, kao što Allah kaže. I zato će na zemlji uvijek biti fesad, dok se na njoj ne uspostavi šta? Tevhid. Jer tevhid je sinonim braćom za harmoniju nebesa i zemlje. Kada nestane tevhida, nastaje fesad. Nastaje šta? Fesad. Kada Allah kaže nije rodio, tu je odgovor kome? Kršćanima. Koji tvrde i jamče da je Allah sebi uzeo dijete. Uzeo dijete. Uzeo sin. Kojeg nazivaju Isus. Odnosno Isas sin Merijevine. Kojeg je na zemlju poslao. I koji je jeo i koji je pio. I po trgovima hoda. I kojeg su ljudi mučili i iskušavali na, naj, na najsfirepiji način. Na najsve lepi način. Da li je moguće? Prvo, da Bog ima samo jednog sina. Ako je uzao sina, zašto nije uzao više od jednog? Ili odabrao više od jednog sina? Drugo, zar je moguće da svog sina iskuša na takav način? Nije mogu. I zar je moguće da dozvoli ljudima da se sa njim obhode na najgori i na najsvjerepi način? Nije moguće. Zatim taj sin kad odraste želi da nasjevi svoga oca. Je li ovo manjkavost ili nije manjkavost? Manjkavost. Manjkavost. Ako ima sina, mora imati šta? Ženu. Što znači imati ženu je manjkavost. Ja, tako je tako ili je? Za Allah je. Za Allah je. Za Allah Znači za je Manje pa. Samo i Da Allah ima ženu, to je manjkavost. U pogledu Allah je. To je manjkavost. ni savršenstvo. Ali u pogledu ljudi to je potpust. Ko se oženi, upotpunio je, pola svoje, pola svoje glede. Kaže, nek se boji Allahu, drugoj pola. Znači, koženi oženi dvije, upotpunio je. Allah. Ašah? Allah da mu se smiluje taj što ženu. Uženici. Ha, je Ima jedna jako zanimljiva stvar. Kao odgovor na ovu kršćansku zabudu. I niko od o Bibliju? Stari zavet, novi zavet. Ne bovite se Biblija o Adamu? Govori. Govori mi bracio o Ibrahimu, Abraham. Govori. Govori Musa. o Musau. Govori o Davudu, o Sulejmanu. mora o Nuhu. Govori. Ne možetealamti gol. Govori, al'de. Pitamo reci kršćan. Dalje Musa alejsalam, i Davud alejsalam, i Sulejman alejsalam. Da li su ikada jednom riječu spomenuli Isusa ili Isa. I da li su ikada rekli da je Bog ili Boži sin? Šta mislite? Nisu. Kako je moguće da neko bude poslanik, a da ne zna za Boga? Je li moguće? Nije moguće. Kako to da Ibrahima, odnosno Abraham, nije znao da je Isa, sin, Merijemin, Bog, a bio Boži poslanik? Je moguće to? Nije moguće. Ili bilo koji od poslavika. Nigdje nije niko spomenuo i sale i salatu i isala, kao Boga, niti Božjih sina. Što znači da su tu stvarno pripisali i potvorili Allaha subhanahu wa ta'ala. Lem jelid uolem juden. Nije rodio i rođen nije. Šta znači nije, nije, nije, nije rođen? Nema roditelja, Allah jel levo halam. I Allah subhanahu wa ta'ala je oduvijek i on je zauvijek. On je živi i vječni. I nikada ne umire. A ljudi i džini umiru. A ljudi i džini umiru. I Allah tabarake wa ta'ala nema roditelji. Niti je on subhanahu wa ta'ala rođen. Zato što je braćo rođenje jedno, jedno od znakova slabosti. Kada se čovjek rodi, biva snažan ili nejak. Možda se neki smatra jakim, ne znam. Nejak Zamislite Boga koji se rodi. Ola, ola, Rodi se. I prolazi kroz sva iskušenja i sve slabosti koje dijete ima u utrobi majke i nakon toga. Dok ne doživi puno ljetnosti i također. Da li je moguće da Bog bude opisan ili svojstva ne poče? Kaže uzvišeni: "Len je li Nije rodio i nije rođen. Dva negirajuća svojstva. Walam yakullu kufuwan ahad. Uzadnje ajetu: Inikumuravani, odnosno šta? Nikomu sličan nije. Laysa ka mithlihi a njemu ništa nije. Nije slično. Allahu dželle ve ala ništa nije slično. Ništa stvoreno. Kako god da zamisliš Allah, Allah nije takav. I to nisi u stanu. Jer kako ćeš ti ili ja sa svojim mozgom koji je ograničen zamisliti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sa savršenim svojstvima i sa savršenim imenima. Nije moguće. Jo mi smo ovome govorili kada smo govorili o uplitanju razuma u Allah wa, wa ta'ala. Osobina i svojstv. Allahu jalla va'ala, braćo niko nije sličan. Tako da ova sura, ova sura, sadrži određena svojstv Allaha tabaraka vata'ala. Prvo je božanstvo, Allah. Drugo je Al-Ahadije, jednoče. Treće je As-Samedije, da je Allah utočište svako. Četvrto je, da Allah nije rodio. Peto je, da Allah rodjen nije. I šesto je, da nikomu ravan نبي اللهم صل على وارث ادم صلى الله عليه نبينا الله. من نفوس عانا قد درب للموت سرا بين احراش الضلال